Так, так, блядь, це ж корва, іншими словами, повія проститутка. А що, як? Нічого особистого, чисто фізіологія. Це ж по суті та сама мастурбація, тільки замість правої руки гаряча жіноча плоть. А до душі зазь, якій до моєї, так і навпаки. Якщо загрошуйте його, інакше й бути не може, бо це сервіс, надання послуг населенню. Бізнес такий. І Серафим зважився. Одного ранку він запросив до себе похмелитися холодним домашнім вином всезнайка Арбурелла Небелюка. І коли той, випивши літр червоного виноградного, ожив, почав обережно розпитувати його про ринок проституції у Джерелеві та в місті. З Джерелівським ліпше не зв'язуйся. Авторитетно, заявив Арбурел. По-перше, співвідношена ціна-якість пропорційно обернена до європейських стандартів. Тобто найвища ціна за найгірші послуги. По-друге, люблять клієнта напоїти за його ж зрозуміло гроші і прокрутити динамо. По-третє, ніхто не гарантує конфіденційності. Коротше кажучи, на ранок півджерелева знатиме, що таке то, хай буде младчестивий Серафим Кодилко. Серафим, протестуючи, замахав руками. Це й образно, сказав Арбурел, скориставшись паузою, щоб швиденько налити її трьома ковтками випити склянку вина». Так от на ранок півджерелева знатиме, що серафим, який грає дзенця, купив собі на ніч курву. «Хіба що бити?» «Це як?» «У прямому сенсі. Як це роблять джерелівські хлопці? Зразу в писок, і поки не впала, шпіцем зрізуєш її з лету під стіл. За що?» «Наперед, аби боялася, і не тренділа зайвого. Дикість якась. За тебе спечно. Але ти ж бити не будеш». Серафим, безпорадно опустивши руки, Дивився на Арбурелла повечими очима. Тому краще з міськими. Небелюк поважно, як того вимагала вимовлена ваговита фраза, налив і випив. А якщо твоїм пріоритетом є повна конфіденційність, то найкраще зняти собі лохонімум. Що? Це тебе вино так взяло? Та я тверзіше, ніж прокинувся. У місті є такий феномен. Глухоніма проституція. А як? Що як? Нормальні місцямі навіть красиві дівчата роблять те, що робиться, лише не говорять. Багато хто вважає, що це найбільша їхня перевага. Ну, сам розумієш. А де? Ховаючи очі і наливаючи арбурелові чарову склянку, пробелькотів Серафін. Готель Київ, знаєш. Серафим ствердно кивнув. Ось там їхня стометрівка. Підійдеш вечірком, звернешся до їхньої мамуськи, ну, старшої, правда, старшого не лише тому, що трохи чує і говорить. Скажеш, чого хочеш. Вона покаже тобі прайс. Що, скільки коштує, далі сам знаєш. Не знаю. Та я взагалі так, просто запитав. Ну, звісно, погодився Небелюк. Все-таки він пив Серафимове вино. Мадам їхня, мамуська, ну, сабто бандерша, теж працює, але бере більше, бо вона не лише чує і говорить, а й у майстерності перевершує своїх дівчаток. А ти звідки знаєш? Мало неревниво, дивуючись сам собі, запитав Серафим. Арбурел діловито вицідив у склянку рештки вина з Рафина, Даючи зрозуміти, що, по-перше, на дурні запитання не відповідає, а по-друге, коли все випито, то й розмовляти, в принципі, нема про що. Серафим натяк зрозумів, і, витягнувши із шафи солею самогонки, настояної на гіркому корні шелесті, який гуцули називають Джанджур, а медики Буковинський Женшень за його цілющі властивості, особливо в справі реанімації змарнованої чоловічої сили. Заїсти він узяв слоїк з моретурою та копченої підчеревини до домашнього хліба. Арбурел зняв піджак. Наступного дня Серафим розпочав підготовку до здійснення важливого і відповідального кроку у своєму житті. Хоча не зрозуміло відповідального перед ким. Як перед ким? Перед вищою істиною, до якої ти так важко долаючи перешкоди матеріального характеру йдеш, перед своїм сакральним я, з яким ти лише лед не лагодив порозуміння, і яке тепер, коли ти на порозі скорення перед великою спокусою, може образитися на тебе, але хай перед законом вищої справедливості, згідно з яким за все треба платити, Тож, здійснивши практику продажної любові, ти зрадиш свою любов кармічно, а зрада є зрада. Чи ти за гроші відкрив фронт ворогам України під час чергових визвольних змагань, втім це до Пантелеймона, чи теж за гроші імітуєш любов, даремно тобі це не менеться, хоча з іншого боку терпіть вже нема сили. Ось такий безперервний внутрішній монолог і був основною частиною підготовки Серафима Хадилка до походу на глухоні повію. Пекло, він уже з цим майже змирився, йому гарантоване. Хоча що таке пекло? Не з погляду християнства, тут якраз усе ясно. Геєна Огнена, Іскрегід Зувовний, одна й друге навічно, а з точки зору кармічного закону. Ось запитає тебе про це ще якийсь страдник з породи людинюків. І що ти йому скажеш? Почнеш торочити про сексуальний потяг, основний інстинкт і зраду високих духовних ідеалів. Та він пошле тебе. Треба доступніше. Пекло, пантелеймони, як і рай, ось тут, всередині нас. Добре, це я без тебе знаю, а далі, далі, якщо ти багато його хочеш, грішиш, то в наступному житті отримаєш значне пониження в кармі і станеш українським селянином 1933 року або донецьким шахтером початку 90-х. Можна також президентом країни, яка на очах розвалюється, а ненависний. Єбн Вальзевелович перебирає на себе всю повноту влади, тільки це не дуже переконливо. Крім того, на плані матеріальному.